Və sonra da müəllif növbəti 13-cü baba qədəm qoyur və buyurur ki Mən yuridillahu bihi xeyrən yufəqqihu fid din Yəni Allah subhanallah ki, mən xeyr istəyəs onu dində fəqih edər. Bu, bu hədisə də bölmədə də ə, İmam Buxari Rəhməhullah deməli, Muaviyyə radiyyə olan hədisini gətirib buyurur ki Yəni Rabi qeyd edir ki, mən eşitdim ki Muaviyyə radiyyə olanı minbədə xütbə edərkən dedi ki, mən eşitimcəm dedi ki, peyansam dedi Kimə xeyri istəyirsə, onu dində fəqih edər və sonra Peynissam buyurdu, həyətləndə mən bölənəm, mən payı ayıranam və verən isə Allah Subhanahu Ataladır. Və sonra Peynissam buyurdu ki, e, bu din, bu dinin üzərində yəni, e, bir qism insanlar olacaq ki, qiyamətə qədər onlara heç bir şey zərər verməyəcək və onlar haqq üzərində olacaqlar, hətta Allahın əmri, yəni gələnə qədər. Və bu bölmədə İmam Buxar Rəhmə bu həqsi əsasən bu dində fəqihliyə görə gətirib. Yəni, həqiqdəndə e, fəqihli, fəqih olmaq o təhci oxumaqla deyil, təhci əzbərlə deyil, təhci alimlərin yanında oturmaqla deyil, həmçində fəqih olmaq, yəni fəhimli olmaq, fikir olmaq birbaşı olaraq Allah subhanətlə nədir? Bir neymətdir. Yəni, çox insanlar illərlə otura bilər, illərlə öyrənə bilər, ancaq onların dində fəqih olması heçsə onların E, aldıqları diplomun müqabilində deyil. Və də ki, filan şeyhin, filan kəs haqqında dedik tərifə görə deyil. Dində fəqih olmaq, o Allah onlara verdi nədir? Bir neymətdir. Və burada da İmam Buxarı Rəhmə Allah, Muaviyyə radiyallahu gətirir. Və İmam Buxarı Rəhmə Allah, yəni bu dediyimiz kimi, bu hədsi yalnız... Bu hissəsinə görə gətirib. Ancaq burada imam Buxarə yəni, hədsi tam gətirib və burada da bildirir ki, Muaviyyə radiyallahu anı e, xatib olan vaxtdır. Yəni, imam e, Buxarə bu hədsi qeyd edir, Muaviyyə radiyallahu anı gətirir və unutmaq lazımdır ki, Muaviyyə radiyallahu anı abu Sufiyyənin oğludur və Muaviyyə radiyallahu anının e, bacı Ramləd bint abu Sufiyyənin Peyğəmbə səhvcəsidir və Peyğəmbə s.ə.v. Zövcələrin içində yeganə zövcə idi ki, ən böyük mehir ona vermiş, təxminən 40 dirhəm vermişdi və bunu da özü yox, yəni Həbəşisanda olanda Həbəşinin qralı vermişdi, Həbəşin böyüyü vermişdi və Ramlə öz yoldaşı ilə hicrət eləmişdi, o ilk mühacilədən olub və onun yoldaşı orada işçilikdən gedib Naslanlərin, Yəni meyxanasında, meyxana deyən idi, meyxana deyən yer yox, amma yəni, meyxana içki içilən yerə deyilir. Yəni orada, yəni şərab süzən işləyir və bir müddətdən sonra özü də şərəbə qoyulur və o cürdə dünyasını dəyişir. Yəni içki ilə dünyasını dəyişir və sonra bu xəbər Peyğəmbər həcmə çatanda, Peyğəmbər sallallə mə artıq Ramlani özü üçün istir və Həbəşistanın kralı da elçi gedir və Kəbin də kəsilir və Mehri də Həbəşin, yəni kralı, çünki o artıq müsəlman hidayət olmuşdur. Və Muavə Peyğəmbəl Sosələni vəh yazan sahabilərindən idi. Çünki vəh yazmaq özü artıq e, savadlı olmaq, adalət eləyir. Çünki o yazma oxumaq bilirdi. Və xüsusən də gələ nəzir alsa ki, Abu Sufyan kimi yəni, bir insanın tazinin evində dünyaya göz açmışdı və onun da yoldaşı Hind idi. Hind bint Əbu Ötbə, o da Həmzə Rədiyələ onun qəddindən səbəb olan insanı, qadın idi. Çünki Həmzə Rədiyələ onun qardaşı ilə ə qardaşı oğlunu yəni həmin Bədrdə yəni həlak elmişdi və ə, Hind də deməli həmin qısası həm, ə, Həbəşin vasitəsilə Ruhşinin deməli səbəbiylə vasitəsiylə deməli Həmzə rədiyəllahu anhu yəni qətlə yetirən yəni, nizatma ilə o gözəl nizatdı və onun hesabına da Həmzə rədiyəllahu anhu yəni, qətlə yetirib. Həmzə rədiyəllahu həmin döyüşdə yəni şəhid olur. Və Muavə rədiyəllahu anhu Ömər vaxtında Deməli, Şama vali göndərilmişdi və onun valiliyi də hətta Osman radiyalarının baxdına davam elədi və Osman radiyalarının qətlə yetirilərindən sonra isə, demək, həmən Muaviyanın e, xəlifəliyi, da, valiliyi, insanlar ona olduğu e, sadiqlik və axırda gəlib böyük bir fitnəyə, yəni Əli radiyalarından döyüşə səbəb oldu və ham bilir ki, bu döyüşdə Əli Radiyalanu haqlı idi, çünki əhlüsünəyə görə haq Əli inən idi, Əli Radiyalanu xəlifə idi, ancaq sahabələrin arasında olan ixtilaflara görə heç kim dil uzatmalı deyil, onlar artıq e, öz rəblərinin ondana verdiyi vədəd çatıblar və eyni zamanda onlar hər öz əməlində müştəhit idilər. Onların xatidəni bir savab qazanıb və düz edəni isə iki savab qazanıb. Və Maviya Ravi qayd edir ki, xütbə deyən vaxt minbərdə peyğəmbər sən bu hədsi danışdı ki, Allah Subhanahu kimin dində kimə xeyir istəsə onu, yəni fərq edər. Yəni burada peyğəmbər sən ki, Allah Tala kimə xeyir istəsə ona var dövlət verər. Çünki zahirən insanlar dünyada xeyri nə ilə ölçürlər? Var dövlətlə. Ancaq dünyanın və axirətin ən böyük xeyri nədir? Allahın dinində fərqiq olmaq. Çünki var dövlət Olmaq, var dövlət sahibi olmaq, heç də Allahın sevimli qul olmaq deməkdir. Ancaq dində fəqih olmaq, alimlərdən olmaq, bəli, Allahın sev sevdiyidir və eyni zamanda da Peyğəmbər s.ə.v-in yəni, varisləridir. Və bu baxımdan Peyğəmbər s.ə.v məs fəqih olmağı ən böyük xeyir kimi yəni, tələfiz edir və sonra Peyənsən bildirir ki, həqiqdən də mən Yəni, böylənəm. Yəni, mal, mənə nə mal gəlirsə, mən onu böylənəm. Ancaq verən isə kimdir? Allah subhanahu wa taala Yəni, mənim e, sadəcə Allahın əmri ilə böylürəm. az, kimə çox çatdısa, buna görə naşşi şüklə etməsinlər. Az olanda şükür etsin, çox payı küşəndə şükür eləsin. Və mən böylənəm. Əmri isə kimdəndir? Allah subhanahu wa taala Çünki onun bölümü kimin qədəri ilə indir? Allah sməllə onun yazığı, yəni təqdirləndi, aydındır. Və sonra peyğəmbər sən buyurur ki: "Və lən təzəlü hazi l-ümmah qayimatan al-amr illə yaduruhu man khələfuhum hattə yəti amrullah." bu din qiyamətə qədər haqq üzərində müəyyən bir toplum bunun üzərində qalacaqlar. Və hətta Allahın əmri gələnə qədər. Və müəyyən bir toplumda alimlərin bir sührəyləri var. Və İmam Buxarə rəhməlla buyurur ki, e, həmin bu toplum Elm əhlidir. Yəni, əhlül hədid və alə əhsər. Və İmam Əhməd buyurur ki, əylə onlar hədis əhli deyilsə, onda da bilmirəm ki, onlar kimlərdir? Yəni, sələflərin çoxunun yəni, təfsirinə görə həmən bu haqq üzərində olan toplum kimlərdir? Elm əhlidir. Çünki hər bir zaman, hər bir zaman ə, ümmətin həmən elm əhlənə ehtiyacı var. Yəni, bu hədis eyni zamanda onu göstərir ki, elə bir vaxt olmayacaq ki, o vaxtda elməhl olmasın. Amma İmamə rəhmə, İmam nə varəhəmuəllə bunlardan fərqli olaraq, yəni bir e, bu hədisi açıqlama verir və buyurur ki, o təhciz alimlər deyil, eyni zamanda Allahın dinə yardım ediyən tayfalar. Yəni e, bura aidd mücahidlər, bura aidd zahidlər, bura aidd əmr-i məruf edib, nəhyi əl-münkr edənlər Bura aiddir fəqihlər və bura aiddir alimlər, mühəddislər. Yəni, hər bir kəs Allahın dinlə yardım edirsə, onlar bu toplumu nədir? Aiddirlər. Və enizim, imam Nəvav Rəhmələ qeyd edilir ki, və eyni zamanda şərt deyilir ki, onlar hamısı bir yerdə olsunlar. Ola bilər mücahidlər bir tərəfdədir, alimlər bir tərəfdədir, zahidlər bir başqa bir tərəfdədir, əvv məruf edənlər bir başqadır. Yəni, xulas odur ki, yəni, heç bir vaxtı zaman, Dünya həmən Allahın haqqtı üzərində olanlardan əhsi olmayacaq. Ola bilər sənin yanında deyil, amma o demək deyil ki, falan yerdə yoxdur. Və ya da ki, burada cihad yoxdur, o deməyir ki, heç yerdə yoxdur. Və ya da ki, burada zahid yoxdur, o deməyir ki, ümumiyyətlə İslamda zahid yoxdur. Və ya da bizim aramızda fəqih yoxdur, o deməyir ki, ümumiyyətlə İslam ümmətində fəqih yoxdur. Aydındır? Yəni İmam Novavi həqiqətən yəni ki, yəni şərt deyil ki, bir yerdə olsun. Və ata ki onlar bir toplum insan deyillər. Onlar hər bir Allahın dinə yardım edən toplumlara aidddir və Allah Subhanahu bizi dində fəqih olanlardan elsin. Allahsın bizə ümmət üçün xeyirli, fayda olanlardan elsin. Allahsın bizə eşi faydalı olanlardan elsin və düzün Allah bilir. Və salallə Muhammədin və alə Muhamməd. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən